Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah. Wa khairal hadhi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah urus muhdasatulah, dan setiap muhdasat adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah zulalah, dan setiap zulalah adalah dalam neraka. Masih ada pelajar yang masih ada pelajar yang masih ada pelajar yang masih ada pelajar masih ada Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar kita sudah sampai pada al-Kabirotu asadi satu walishrun, dosa besar yang ke-26, yaitu adzulum, ketoliman, berbuat zalim, yaitu berbuat aniaya, kesewenang-wenangan, kejahatan terhadap orang lain baik itu dengan memakan harta mereka merampas dan merampok harta mereka serta mengambilnya secara zalim maupun bentuk kezaliman dalam bentuk memukul orang lain mencaci maki orang lain atau melakukan tindak perbuatan yang melampaui batas terhadap orang lain ini semua termasuk bentuk-bentuk kezaliman. -bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dan telah menyampaikan kepada kita tentang bahaya berbuat zalim. Dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis atau berfirman berkata di dalam hadis qudsi Ya ibadi, inni haramtu Zulma ala nafsi Waja'altuhu bainakum Muharraman, falatadolamu Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya Aku mengharamkan kedaliman Bagi diriku Dan aku jadikan Kedaliman itu haram bagi kalian Maka Janganlah kalian saling mendalimi Ittaquthulma فَإِنَّ الظُّلْمَ ذُلُمَاتٌ يَوْمَ الْكِيَامَةِ Hati-hatilah terhadap tindak kedaliman. Karena tindak kedaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Merupakan kegelapan pada hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW menyampaikan wasiat yang berharga kepadanya. Di antara wasiat tersebut adalah wattaki da'wat al-mazlum fa innahu hijab Hati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang Tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya doa orang-orang yang dizalimi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda Inna innallaha la yumli lidzalimi hatta idza akhadahu lam lam yiflathu lam yiflathu. Allah Subhanahu wa taala telah memberi waktu tenggang atau tangguh kepada orang yang zalim hingga apabila Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya Allah tidak akan melepaskannya lam yuflituhu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain maka janganlah ia mendaliminya dan janganlah ia menghinakan saudaranya sama muslim. Ya, Nah, itu adalah hadis-hadis di mana Allah, Rasulullah SAW telah memperingatkan kita akan bahaya kezaliman. Secara khusus, bentuk-bentuk kezaliman yang Rasulullah SAW ancam, Ya dengan uh, isiksa ataupun adab yang yang besar. Ya seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzalma qaidah shibrin min al ardi, tuwika min sabi ardin. Barang siapa yang mendolimi sejengkal tanah, artinya dia merampas sejengkal tanah secara zalim, maka ia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi." Ia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan uh, kezaliman dalam bentuk menumpahkan darah orang lain secara batil atau secara tidak hak. Rasulullah SAW mengatakan, لا تقتل نفس ذلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول أول من سنة القتل jiwa manusia tidak terbunuh kecuali anak Adam yang pertama mendapat bagian dosa dari darahnya kerana ia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan Rasulullah SAW juga memberitahukan kepada kita bahawa Allah SWT akan menghukum hewan-hewan kerana kezaliman yang terjadi di antara mereka pada saat mereka berada di dunia itu antara hewan-hewan bagaimana pula di antara manusia itulah balasan Allah bagi hewan-hewan lalu bagaimana ya kedzaliman yang terjadi di antara manusia apakah akan dibiarkan begitu saja ya jawabnya tentunya tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lat, latu'addunnal hukku qo ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadalis syatil jilha minasyatil qarna Sungguh kalian akan sungguh hak-hak akan diserahkan kepada pemiliknya. Kalian akan memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sehingga kambing yang tidak bertanduk akan dikisas atau dibalaskan dari kambing yang bertanduk. Ia akan akan diberi hak kisas atau membalas terhadap tindak kedzaliman yang dilakukan oleh kambing yang bertanduk dimikan di khaufiddin azniyallahu jami'an nah itu antara hewan Kezaliman di antara mereka juga akan dikisas juga akan di akan diputuskan secara adil pada hari kiamat bahwa kezaliman yang mereka lakukan itu tidak dibiarkan begitu saja ya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja maka Allah mengatakan wala tahsab anna Allah ghafilan amma ya'manudz zalimun inma yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi Janganlah kamu mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengabaikan Apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan tangguh kepada mereka Sampai hari berbangkit Hari di dimana Mata-mata ya, manusia terbelalak ya Hari berbangkit ya, Jadi tidak ada ya, Satu bentuk kezaliman pun Yang akan dibiarkan Ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua akan diberi keadilan oleh hakim yang maha adil. Ya, ya semua bentuk kedaliman akan dibalas ya dengan balasan yang setimpal di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita agar kita membebaskan diri dari segala macam bentuk-bentuk kedaliman sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini adalah suatu itu perkara yang tidak mudah dan tidak gampang untuk diselesaikan nanti pada hari kiamat. Oleh kerana itu berkaitan dengan habbulun minan yang pertama kali diadili adalah masalah darah. Itu kezaliman dalam bentuk menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Itulah nanti yang pertama kali diadili pada hari kiamat iaitu berkaitan dengan darah manusia. Apakah dia pernah terlibat dengan Ya, dalam menumpahkan darah seorang muslim. Atau seorang ya, seorang anak manusia tanpa hak. Kalau dia terlibat menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Maka itulah yang pertama kali diadili berkaitan dengan hablun min nasnya Adapun berkaitan dengan hablun minallah, Yang pertama kali diadili adalah urusan solatnya. Ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah memerintahkan uh, kepada kita semua. Agar kita membebaskan diri dari bentuk-bentuk kezaliman sebelum kita bertemu dengan Allah Nabi SAW alaihi wasallam bersabda mangkanat lahu madlamatun mad, madlamatun li akhihi min irdihi au min au ya fal yatahallal minhu al yawm qabla an laya kuna dinaron dinaron wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibi fa humila alayh Rasulullah mengatakan barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya dalam bentuk uh, dalam uh, terhadap kehormatan ataupun sesuatu yang lain ya hendaknya ia minta halal yaitu meminta pembebasan darinya pada hari ini yaitu dia selesaikan urusan kedzalimannya dengan yang bersangkutan pada hari ini sebelum tidak ada fungsi dan faedahnya lagi dinar dan dirham. Tidak berguna lagi dinar dan dirham untuk menyelesaikan urusan. Kalau di dunia mungkin ya masih bisa diselesaikan urusannya dengan berdamai dengan orang yang dizalimi. Namun pada hari kiamat nanti tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika ia memiliki amal akan tapi yang berbicara adalah al-hasanat was-sayiat yaitu pahala-pahala kebaikan atau dosa-dosa kejahatan. Jika ia memiliki amal saleh, akan diambil darinya menurut kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan dari orang yang dizaliminya itu akan diambil dan dibebankan kepadanya, diserahkan kepadanya, dipikulkan kepadanya. Ikhwanifiddin, a'azani wa wa'iyakum jami'an. Jadi kalau kita memiliki hutang kataliman atau ada urusan dengan orang lain dalam bentuk kataliman, maka hendaknya kita menyelesaikannya sekarang. Sungguh satu ucapan yang sangat berani. Sebahagian orang mengatakan, "Fulan, urusan kita kita selesaikan nanti di akhirat." Dan ini merupakan satu perkataan yang sangat berani. Ya dan eh, kita kata mendahului, ya perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah Subhanahuwataala Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk menyelesaikan urusan-urusan kezaliman itu di dunia, sebelum nanti urusannya diangkat di hadapan Allah Subhanahuwataala dan itu bukanlah urusan yang mudah. Ya, nah sungguh berani orang-orang yang mengatakan, ya persoalan kita, masalah kita kita selesaikan di akhirat. Ya, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menyelesaikannya di dunia ya untuk menyelesaikannya di dunia bukan menangguhkannya sampai hari akhirat ya karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an urusan di akhirat itu adalah suatu yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan ya urusan yang sangat berat dan melelahkan ya maka hendaknya kita selesaikan sekarang di dunia ya sekarang di dunia karena pada hari akhirat nanti kita tidak bisa menebus dengan apapun tidak bisa menebusnya dengan dinar dan dirham tapi yang berbicara adalah Al-Hasanat wa Siyyat. Ya, kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita akan diambil dan diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Atau kalau tidak ada kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepada kita. Ikhuni fiddinna az-zaniyallahu wa'iyyakum jami'an. Ya, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, Jika kekuasaan mendorongmu untuk mendhalimi manusia, ingatlah kekuasaan Allah terhadap dirimu. Ya musnahnya apa yang kamu lakukan terhadapnya, dan tetapnya apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu pada hari kiamat nanti. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Ya, nah jika kita punya kuasa untuk mendolimi orang lain, ya misalnya kita adalah orang yang banyak duit, punya kekuasaan, dan kita merasa bisa berbuat semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang lain. Ya, bagi orang-orang yang seperti ini. Ya, jika kekuasaan mendorongmu untuk mendolimi manusia, maka ingatlah, satu, kekuasaan Allah terhadap dirimu. bahwa Allah maha kuasa, aziz, maha perkasa, guntiqam, dan lagi keras pembalasannya. Ya, keras pembalasannya. Allah subhanahu wa ta'ala bila menyiksa orang dalim, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melepaskannya. Ingatlah kekuasaan Allah terhadap dirimu yak kekuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu. Nah, kemudian ingatlah musnahnya apa yang kamu lakukan terhadapnya, hilangnya apa yang kamu lakukan terhadapnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tetapnya apa yang akan mereka lakukan terhadap dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hak untuk mengkisos dirimu pada hari kiamat nanti. Jadi ingat tiga perkara itu, ingat kekuatan Allah terhadap dirimu. Dan ingat juga bahasanya apa yang kamu lakukan terhadap dirinya akan musnah, akan hilang. Ya kemudian yang ketiga ingatlah bahasanya dia akan diberi oleh Allah Subhanahuwataala hak untuk membalas perbuatan dolimu. Dalam sebagian asal disebutkan bahawa apabila hari kiamat datang orang-orang yang dolim, para pembantu mereka dan pada dan pada pencatat mereka berkumpul, ia ya menjadi satu. Lalu mereka dimasukkan ke dalam peti serta dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, jadi betapa menyesal orang-orang zalim. Ketika menonton kebaikan-kebaikannya dibagikan kepada setiap orang yang ia zalimi. Ia menyaksikan, ia melihat kebaikan-kebaikan yang yang telah diusahakannya di dunia. Ya, itu akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Atad runa ya, manil muflis. Taukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, ya, orang yang bangkrut itu adalah al-muflis. Al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki, ha, ha, ha, tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham dan tidak juga memiliki barang. Ya, yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki barang, itu orang yang sudah tak punya uang lagi dan tidak punya barang lagi. Itulah dia orang yang bangkrut. Memang demikianlah ya Pengertian dan definisi orang bangkrut ya Orang yang tidak punya duit lagi Dan tidak punya barang lagi Barang dagangannya habis, duitnya juga habis Itulah orang bangkrut Maka Rasulullah SAW Mengatakan kepada mereka Nabi SAW Di sini ingin menjelaskan sesuatu Kepada mereka ya Yang berbeda dengan apa yang mereka eh, Sebutkan tadi Ya Nabi mengatakan Innal muflisa min ummati Yati yaumil qiyamati bisalatin wa siyamin Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa amal yaitu membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Yaitu dia telah melakukan salat, puasa dan zakat dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan niat yang ikhlas dan dengan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia membawa pahala solat, pahala puasa dan pahala zakatnya. Sebab kalaulah puasa, solat dan zakatnya itu tidak ikhlas, maka tidak akan menjadi pahala. Demikian juga jika solat, puasa dan puasa dan zakatnya itu tidak sesuai dengan sunnah, itu juga juga tidak akan membuahkan pahala. Jadi orang ini sudah melakukan ibadah dengan baik. Ya solat, puasa dan zakatnya sudah ikhlas dan sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yaitu dua syarat diterimanya diterimanya amal sudah dilakukannya. Namun sayang, ya kebaikan yang telah diusahakannya di dunia itu ternyata ya hapus bagikan fata morgana. Kenapa? Ya Nabi mengatakan, wa qodshat ma hada, wa qodha pa wa akalama la hada, wa safakad ma hada, wa torobahada. Ya namun sayang ia telah ya mencaci sifulan. Menuduh Sifulan, memakan harta Sifulan, menumpahkan darah Sifulan, memukul Sifulan, ya, rupanya banyak kezalimannya. ya dia men pernah mencaci Sifulan, dia pernah menuduh Sifulan tanpa bukti, ya dia telah memfitnah Sifulan, dia telah memakan harta Sifulan, mengambil harta Sifulan tanpa hak, dia telah menumpahkan darah Sifulan, ya dia telah memukul Sifulan. Lalu bagaimana fa yu'ta mahadha minha min hasanatihi wa hadha min min hasanatihi maka diberikanlah ya orang yang dizaliminya itu kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan tadi kebaikan-kebaikan yang telah dia koleksi tadi diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya ya pahala-pahala yang telah dia peroleh tadi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya fa in faniyat hasanatuhu ya qabla ay yuqda ma jika telah habis kebaikan-kebaikannya, pahala-pahala kebaikannya, sementara kasusnya belum selesai, okay, urusannya juga belum selesai, ya, yeah, maka ya, ukhid min khotoyahum faturihat alaihi. Akan diambil kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya tadi, lalu dipikulkan ataupun diserahkan, dilemparkan kepadanya, tsumma turiha fi an Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka walhiyadillah. Nah, inilah dia orang yang muflis, orang yang sudah ya men, uh, mengumpulkan dan mengoleksi pahala-pahala dari amal-amal kebaikannya, ibadah-ibadah yang dia, telah dia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. ya. Bukanlah dia seorang yang riak dan bukanlah dia seorang mubtadi'. Bukanlah seorang yang berbuat bid'ah di dalam ibadahnya. Ya, dia sudah melakukannya dengan baik mengikuti dua syarat diterimanya amal. Dan amalnya itu telah berbuah pahala. Namun sayang, semuanya itu sirna kerana dia banyak mendulimi orang lain. Ternyata Habul minannasnya hancur berantakan. Dia telah memukul Sifulan. Dia telah mengambil harta Sifulan. Dia telah menggelapkan harta Sifulan. Dia telah mengkhianati Sifulan. Dia telah mencaci maki Sifulan. Dia telah memfitnah Sifulan. Dia telah memukul si fulan maka kebaikan kebaikannya itu akan diserahkan kepada orang-orang yang telah ditoliminya. Demikianlah koni fidina azanillahulohiyyakum jamiaan. Ya, di dalam hadis yang kita sampaikan tadi Rasulullah SAW juga menyampaikan salah satu di antara perkara yang sangat menakutkan ya dari perbuatan tolim itu adalah ya terkabulnya doa orang yang kita tolimi. Terkabulnya doa orang yang kita zalimi Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus muazzin ke negeri Yaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kepada ya, ya tentang kaedah kaedah di dalam dakwah, yaitu ajaklah mereka pertama kepada syahadat la ilaha illallah, kemudian ajarkan kepada mereka sholat lima waktu, kemudian ajarkan kepada mereka bahawa mereka memiliki kewajipan untuk menunaikan zakat. Diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW memperingatkan kepada Mu'az. Ya, Mu menga, Rasulullah SAW mengatakan, Ittaki da'watal madhloom. Ya, hati-hatilah. Ya, berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang didalimi. Karena, fa'innahu laysa bainaha wa bainallah hijab. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan, Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada penghalang atas ya, uh, tidak penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya doa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ikwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita tidak tahu apa yang terlontar dari lisan doa orang yang kita zalimi. Ya kita tidak tahu, ya doa apa yang terlontar dari lisan orang yang kita zalimi. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang hancur ya lebur agama dan dunianya. Karena perbuatan talim yang dia lakukan, ya, ya lalu orang-orang yang di itu berdoa memohon kepada Allah, mengangkat tangannya, ya dan menghadapkan wajahnya kepada Allah, dia mengadukan ya kebaliman yang dilakukan terhadap dirinya itu kepada Allah subhanahuwataala, ya maka Allah subhanahuwataala mengabulkan doanya, ya maka Rasulullah saw mengingatkan kepada kita Ittaqu takudawat al madlum, Ittaqu takudawat al madlum. Ya takutlah kamu atas doa orang-orang yang terzalimi. Ya fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Ya qulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Ya takutlah kamu atas doa orang, -orang yang terzalimi karena doanya terangkat di atas awan. Kemudian Allah akan berkata, demi kemuliaan dan keagunganku, niscaya aku akan menolongmu walaupun setelah beberapa waktu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ittaqu da'wat al-mazlum ya fa innaha tas tas'adu ila samaa' ka'annaha syararah. Ya takutlah kamu atas doa orang-orang yang dizalimi karena doanya doanya akan naik ke langit seperti percikan api, ikhwanul fiddin, aznillahu wa iyyakum jami'an. Nah demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kepada kita akibat dari perbuatan zalim itu bahwa Orang-orang yang dizalimi, orang-orang ya, yang terzalimi ya dengan perbuatan zalim itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi mengatakan ya zalim itu adalah perbuatan melewati batas dan berbuat aniaya kepada orang lain. Ya berbuat aniaya kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Al-Ragib Al-Ragib mengatakan Dalim menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu di selain tempat yang dikhususkan baginya, iaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dikatakan zalim. ya, mengerangi ataupun menambahi atau meletakkannya di luar waktunya atau di luar batasnya. Nah ini merupakan satu ini merupakan arti dari satu kezaliman, atau arti dari zulum, iaitu zalim. Nadimiyakian dan kezaliman yang paling buruk adalah kezaliman kepada orang yang tidak memiliki penolong selain Allah. Ya Ibn Abdul Aziz berkata, waspadalah kamu, waspadalah kamu ketika mendalimi orang yang tidak mendapat pertolongan untuk mengalahkanmu selain Allah Subhanahu wa Selain Allah Subhanahu wa Jadi kezaliman ini ya ikhwani fiddin bisa dalam bentuk kezaliman terhadap Allah, nah itulah kezaliman yang sangat buruk ketu berbuat zalim kepada Allah dengan berbuat syirik kepada-Nya maka Allah Subhanahu wa ya, taala menyebut eh, dosa syirik itu sebagai sebuah kedzaliman yang menyebut syirik itu sebagai sebuah kedzaliman ya Allah Subhanahu wa mengatakan ya ya bunayya la tusyrik billah fa inna asyrika dzulmun adzim wahai anakku janganlah kamu berbuat syirik ini adalah pesan Luqman kepada anaknya karena kesyirikan itu merupakan satu bentuk kedzaliman yang sangat besar eh, karena kedzaliman itu ya adalah satu kedzaliman ya yang sangat besar ya kedzaliman yang terbesar ikhwan fil din azan wa iyakun jami'an dan Allah Subhanahu juga mengatakan wamay yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'a hunnar wa ma lidzzalimin min ansar sesungguhnya Barangsiapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala, maka Allah subhanahu wa taala akan haramkan atasnya surga dan Allah tempatkan Allah siapkan tempatnya di neraka. Wa ma'wahun nar, wa ma lidzalimi namin ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim maksudnya di sini adalah orang-orang yang berbuat syirik kone di Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut syirik itu sebagai satu bentuk atau tindak kedaliman. dan itulah kedaliman yang paling besar. Kemudian kedaliman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan perbuatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kedaliman. ya, dan termasuk juga bentuk kedaliman terhadap sesama makhluk. Apalagi yang dizalimi adalah seorang muslim, yang mana ya walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perlindungannya adalah, perlindungannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mana kalau dia dizalimi maka ia akan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwan fill din azaniallahu wa iyyakum jami'an ya nah sesungguhnya kezaliman di dunia adalah kegelapan ya di atas kegelapan dzulumatun fa ba'dha fauq ba'd kezaliman di dunia adalah kegelapan di atas kegelapan ya jadi ke Maksudnya adalah kedzaliman akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Ya, kedzaliman itu akan menimbulkan kegelapan di dalam hati. Jika hati telah gelap, hati akan bimbang dan merasa sempit. Lalu hidayah dan penglihatan, ya, akan hilang dan berakhir dengan kerusakan. Orang yang seperti itu di akhirat akan berada dalam kegelapan. Ya akan akan berada di dalam kegelapan. Nah itulah dia kegelapan. Ya, Baka Tuha kegelapan yang saling bertumpang tindih satu sama lainnya. Maka Nabi saw mengatakan It takudzulm fa'inadzulma dzulmatun yaumalkiyama hindarilah oleh kamu perbuatan dalim karena perbuatan dalim itu Ya merupakan kegelapan Ya pada hari kiamat ikhwanifitdin. Mazani Allah wa iya kumjami'an. Ya kita harus meyakini ikhwanifitdin, para pendengar yang berbahagia, bahawa setiap amalan akan dibalas. Kamu tadi nutudan. Bagaimana kamu berbuat begitulah kamu akan dibalas. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendalimi siapapun pada hari kiamat nanti. لا تُلْمَ الْيَوْمِ Tidak ada kezaliman pada hari itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menegakkan mawazinal qist. yaitu timbangan keadilan, hukum yang adil di tengah-tengah manusia. Maka setiap amalan, setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas sesuai dengan amal tersebut sesuai dengan perbuatan tersebut ikhwan fillah kalau perbuatan zalim yang kita lakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan melaku, akan membalasnya sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan ya sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan maka dari itu ikhwan fillah ya ahsin. wa ahsin kama ahsanallahu ilaika berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu wala tabghil fasada fil ardh dan janganlah kamu berbuat kerusakan di buka bumi Innallaha la yuhibbul mufsidin Sesungguhnya Allah SWT Tidak menyukai orang-orang yang ber, apa namanya, berbuat kerusakan Orang-orang yang berbuat kerusakan Ya jadi hindarilah bentuk-bentuk kedaliman Ya hindarilah bentuk-bentuk kedaliman Kerana kedaliman itu akan merupakan Kegelapan bagi kita nanti Yang menyeliputi kehidupan kita Baik di dunia maupun di akhirat Ya maupun di akhirat. Muhammad binuddin Jauzi di dalam Saidul Khatir telah mengatakan, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya balasan selalu mengintai, baik balasan yang ya, baik maupun balasan yang buruk. Ya, merupakan suatu ketertipuan, ya, suatu ketiperdayaan jika orang yang melakukan dosa menyangka dirinya akan diampuni karena di, tidak melihat balasan atas apa yang telah ia lakukan. Ya demikianlah orang-orang berbuat zalim. Dia merasa bahawa perbuatan zalimnya itu tidak menimbulkan balasan apa-apa, ya, pengaruh apa-apa terhadap dirinya. Dia merasa orang lain tidak mampu membalas kezalimannya. Lalu dia pun dengan semena-mena ataupun semakin menjadi-jadi bentuk tindakan kezalimannya. Ingatlah, ya ketahuilah bahawa sesungguhnya balasan akan selalu mengintai. Sama halnya balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Wahai yang berbuat dosa, sesungguhnya dosa itu adalah dosa yang besar. Wahai yang berbuat baik, sesungguhnya baik itu adalah baik yang Ya, apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, kita akan melihat balasannya di dunia maupun nanti di akhirat. Khairuddin, Azza wa Jalla, wahai Ya, jadi merupakan ketertipuan jika orang yang melakukan dosa menyangka dirinya akan diampuni kerana tidak melihat balasan atas apa yang telah ia lakukan. Padahal Balasan itu mungkin datang setelah beberapa waktu, ya. Jarang sekali orang yang mengerjakan dosa, lo tidak dibalas, ya. Lalu tidak dibalas, ya. Nah demikian, Taib. Jadi ini merupakan suatu uh, kita katakan pelajaran bagi kita. Ya janganlah kita uh, semena-mena terhadap uh, orang lain, ya. Berbuat sewenang-wenang se atau semena-mena terhadap orang lain, dan kita merasa bahwa perbuatan kita tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, ingat bahwasanya antara sesama hewan saja Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan di antara mereka. Hewan yang zalim akan diadili kerana menzalimi hewan yang yang yang dizaliminya, ya, ya. Ya, hewan yang dizaliminya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi, ya kambing yang yang bertanduk ya akan di, akan diadili kerana menanduk kambing yang tidak bertanduk dan kambing yang tidak bertanduk itu diberi hak untuk mengkisasnya. Ikhwani Fidin, Azza wa Jalla. Wa Nah, demikian Ikhwani Fidin. Jadi di sana ada bentuk-bentuk kezaliman, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ada beberapa bentuk-bentuk kezaliman. Di antaranya adalah kezaliman manusia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, inilah jenis kezaliman yang paling besar. Ya, nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, iya, ayat perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna syirka lalul munadim. Sesungguhnya, ya, apa namanya, mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, demikian. Nah, kemudian kezaliman manusia kepada manusia yang lain. Ya, kezaliman manusia, ya kepada manusia yang lain. Nah kemudian kedoliman manusia kepada dirinya sendiri, ya seorang yang mendoliminya diri mendolimi dirinya sendiri, ya di antaranya adalah karena dia tidak melaksanakan kewajibannya atau dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Ya, nah ini ia adalah bentuk kedoliman seorang insan terhadap dirinya sendiri. Nah itulah dia bentuk-bentuk kedoliman, ya kedoliman manusia kepada Allah dengan berbuat syirik kezaliman manusia kepada rasulnya yaitu dengan mengabaikan sunnah-sunnahnya, berbuat bid'ah, kemudian kezaliman manusia kepada manusia yang lain, dan nah kemudian kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Ya. Dan sumber dari kezaliman ini, ikhwanul dan para pendengar yang berbahagia adalah kebodohan. Ya. Kebodohan adalah sumber keburukan. Ya, banyak manusia ia ya, jatuh ke dalam kedzaliman disebabkan kebodohan atau ke, kejahilan ya disebabkan kejahilannya Ibn Qayyim mengatakan pada mulanya manusia diciptakan dalam keadaan zalim dan jahil ya ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innahu kana zaluman jahula sungguhnya manusia itu diliputi dengan kejahilan dan kebodohan kedzaliman ke, dan kejahilan ya diciptakan dalam keadaan zalim dan jahil dia tidak dapat terlepas dari kebodohan dan kejahilan dan kezaliman, kecuali Allah SWT mengajarinya ilmu yang bermanfaat dan mengilhamkan petunjuk kepadanya. Barang siapa yang Allah SWT menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah SWT mengajarinya apa yang bermanfaat untuknya, sehingga ia keluar dari kebodohan dari kejahilan dan memberikan manfaat kepada ilmunya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberinya taufik untuk mendalami agama yaitu tafakuh fid din Wa mayurinillahu bihi khairan yufakihu fid din. Jadi kalau kita ingin keluar dari kejahilan dan kezaliman Obatnya adalah tafakuh fid Menuntut ilmu agama Ya dengan itu akan terangkatlah kejahilan dan kezaliman atas diri kita Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajarinya apa yang bermanfaat untuknya hingga ia keluar dari kejahilannya dari itu ia pun akan keluar dari kedzaliman barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuknya maka Allah Subhanahu wa taala membiarkannya tetap berada pada asal penciptaannya innahu kana zaluman jahula itulah dia tabiat asal manusia penuh dengan kedzaliman dan penuh dengan kejahilan dan obat semua itu adalah dia menuntut ilmu, dia belajar, dia mengangkat kejahilannya dan membersihkan dirinya dari ketaliman ketalimannya, ya dengan ilmu tersebut, ya, nah demikian, ya dengan demikian sumber segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan, ya, sementara sumber segala keburukan adalah kejahilan dan ketaliman, dan Allah Subhanahuwataala telah menjadikan batas untuk keadilan yang diperintahkan. Karena itu barang siapa yang melewati batas keadilan itu, ia adalah orang yang zalim, ia adalah orang yang berbuat aniaya, serta berhak mendapat celaan dan hukuman sesuai dengan kezaliman dan aniaya yang ia lakukan. Nikohi fiddin. Mazani Ma Allahu aya kun timian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga pernah mengatakan, sesungguhnya manusia tidak berselisih, tidak berbeda pendapat, sepakat bahawa akibat kezaliman itu sangatlah berbahaya dan akibat ya dampak dari keadilan itu ad, sangatlah mulia. Ya, jadi kezaliman itu akan membawa akibat yang sangat berbahaya, sementara keadilan itu akan membawa hasil yang mulia. Ya, karena itu telah diriwayatkan bahawa sungguhnya Allah akan menolong negara yang adil. Ya, negeri yang adil yang menegakkan keadilan walaupun penduduknya kafir dan tidak menolong negara yang zalim. Walaupun penduduknya adalah mukmin, yakunifuddin azniyallahu wa iyyakum jami'an. Jadi dalam kitab Al-Hisbah ya beliau menyatakan seperti itu. Jadi apabila manusia menegakkan keadilan maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya Allah Subhanahu wa taala akan akan akan memberikan apa namanya kita kata kebaikan dari keadilan yang mereka tegakkan. Namun apabila mereka ya berbuat zalim, ya, berbuat aniaya Ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurun, menurunkan kebaikan bagi mereka ikhwanul fiddin. Azani Allahu wa iyyakum Nah demikianlah ya. Uh, semua itu uh, apa namanya kita katakan hendaknya menjadi pelajaran bagi kita agar kita uh, berhati-hati ya terhadap uh, segala macam bentuk uh, eh ikhwanul fiddin. Dan kedzaliman itu juga akan uh, bisa menghilangkan ya kenikmatan ya menghilangkan kenikmatan ya ya bahwasanya perbuatan zalim itu akan menghilangkan kenikmatan ya nah Ibnu Jauzi ya berkata kepada orang-orang yang zalim eh, kepada eh, kepada orang-orang yang zalim ya yaitu beliau menulis dalam buku beliau yang berisi seruan kepada orang-orang yang berbuat zalim yaitu di dalam eh, kitab beliau eh, beliau mengatakan ya apakah kalian tidak mendengar seruan Yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 59 dan penduduk negeri itu telah kami binasakan kerana mereka berbuat zalim. Apakah kalian tidak mendengar peringatan? Yaitu firman Allah Subhanahu Wa ya Taala di dalam surat Hud ayat 102 dan begitulah siksa rapmu apabila dia menyiksa negeri-negeri yang berbuat zalim. Dan apakah ya, tali-tali nafsumu tidak putus oleh ayat oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 11? Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang dalim yang telah kami binasakan. Dan apakah istana-istanamu tidak runtuh dengan ke kekuatan ayat ini, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 45. Ya, betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan kerana penduduknya dalam keadaan dalim sehingga runtuh bangunan-bangunannya dan betapa banyak sumur-sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Apakah kalian tidak mendengar suara yang ditujukan kepadaMu dalam surat Al-Ankabut ayat 40? maka masing-masing mereka itu kami adab karena dosa-dosanya. Wahai manusia, kata beliau, perbuatan aniayamu kepada dirimu sendiri adalah sangat buruk. Dan ingatlah, sesungguhnya perbuatan aniayamu kepada orang lain adalah lebih buruk lagi. Jika kamu tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka janganlah kamu menyakitinya. Dan jika kamu tidak dapat memberikan pemberian kepadanya, Maka janganlah kamu mengambil darinya, merampas hartanya atau merampas darinya. Janganlah kamu menyerupai ular yang suka menempati wilayah yang telah digali oleh hewan yang lain. Dan janganlah kamu menyerupai hewan dalam menyiksa temannya. Sesungguhnya di antara hewan ada yang baik dan ada yang jahat seperti juga manusia. Maka temukanlah sifat yang baik dan tinggalkanlah sifat-sifat yang buruk. Ya. Coba lihat ya, perkataan yang sangat indah dari ya, Ibnul Jawzi. Ya, beliau memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Wahai manusia, perbuatan aniayamu kepada dirimu sendiri adalah buruk. Kita mendalimi diri kita sendiri itu adalah suatu keburukan. Namun lebih buruk lagi ya, jika kita berbuat aniaya terhadap orang lain. Nah, jika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain... Ya kita tidak bisa memberikan faedah kepada orang lain maka janganlah kita mentoliminya, ya janganlah kita menyakitinya dan jika kita tidak bisa memberi maka janganlah merampas atau mengambil darinya tanpa hak, ya janganlah seperti ular yang apa namanya suka merampas wilayah yang telah digali oleh hewan lain. Nah, ya. demikian Ikhwanul Fiddeen. Ini satu satu tamsil yang sangat eh, bagus Ikhwanul Fiddeen yang telah disampaikan oleh Ibnul Jozi. Nah, jadi kenikmatan orang-orang yang zalim ya akan hilang ya karena kedzaliman-kedzaliman yang mereka lakukan ya jadi kedzaliman itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh seseorang ya kenikmatan akan hilang karena perbuatan zalim yang mereka lakukan sementara aib yang ditimbulkannya tetap abadi ya mereka pergi menuju negeri siksaan yaitu akhirat dengan ancaman azab dan mereka akan dijerumuskan di tengah-tengah bebatuan yang berapi tidak ada penolong, tidak ada teman dan tidak ada tetangga baginya. Tidak ada yang mampu dia jadikan sebagai pelindung dan penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah berepas diri terhadap orang-orang yang berbuat talib. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong ya bagi orang-orang yang terdalimi. Kepada orang-orang yang mendalimi. Ya, demikian ni Khunifiddin. Ya, nah. Jadi ini merupakan suatu peringatan yang sangat e, berharga dari im, e, Imam Ibn Jauzi bahwa tabaliman itu akan menghilangkan kenikmatan yang kita miliki. Nah, kemudian Ikhwanifiddin, ada tiga jenis catatan ketaliman pada hari kiamat. Nah, ini dijelaskan oleh Ibn Qayyimil Jauziyah. Beliau mengatakan ada tiga jenis catatan ketaliman di sisi Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah catatan kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah SWT, yaitu syirik. Kerana Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Innallaha la yaqfiru ayyushraqabihi wa yaqfiru maduna dhalika lima yasha' Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, catatan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah begitu saja. Ya, catatan kezaliman yang tidak dibiarkan Allah begitu saja. Yaitu kezaliman seseorang hamba kepada hamba yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi balasannya secara adil dan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah catatan kezaliman yang tidak begitu dituntut Allah. Yaitu kezaliman seseorang terhadap robnya selain syirik. Ya, Iaitu seorang mendalimi dirinya sendiri. Maka Allah SWT, ya, ya, berkaitan dengan orang yang mendalimi, mendalimi dirinya sendiri. Allah SWT membagi manusia menjadi dua. Yang pertama adalah Al-Mujahirun. Iaitu orang yang mendalimi dirinya sendiri dan dia lakukan secara terang-terangan di hadapan orang lain. Misalnya dia mabuk mabuk mendalimi diri sendiri. Dan dia lakukan itu di tengah-tengah orang ramai. Maka Allah SWT akan memanggilnya di hadapan orang ramai ya dan menyebutnya dengan sebutan yang buruk ya, yaitu ya sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya di dunia nah demikian yaitu Allah Subhanahu wa tidak akan menutupi aibnya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar hasianya dan Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan memaafkannya. Innakummatiku kulluhum kulluhum mu'afan illa al-mujahirun. Sesungguhnya semua umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirun, yaitu orang-orang yang berbuat dosa pada pagi hari kemudian dia menceritakannya pada siang hari. Ya orang yang berbuat, berbuat berbuat dosa pada malam hari kemudian dia ceritakan dia sebarkan dosanya itu pada siang hari. Dan orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari Kemudian dia sebarkan dosanya itu pada malam hari Nah itu orang-orang yang mujahhirun. Nah kemudian orang-orang yang, yang yang selain itu Yaitu orang-orang yang mendolimi diri mereka Dan mereka tidak menampakkan dan menunjukkannya kepada orang lain Maka Allah SWT akan memanggilnya Dan jika Allah berkehendak Allah akan memaafkannya jika Allah berkehendak maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya sesuai dengan perbuatan kedzalimannya. Allah tidak akan membongkar aibnya di hadapan makhluk-makhluknya. Demikian ikhwan fill din azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi catatan kedzaliman yang ya, apa namanya? Yang ketiga adalah kedzaliman seorang hamba kepada rabb selain syirik. Jenis kedzaliman yang ketiga ini adalah yang paling ringan dan paling mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, beristighfar dan menutupinya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, Rasulullah mengatakan ya di dalam hadis beliau, ittaqillahi sumakun wad biis-sayi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan-keburukan itu dengan perbuatan-perbuatan kebajikan niscaya akan menghapusnya dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Demikiannya khanifidin. Ya jadi ya, ketoliman yang ketiga ini bisa dihapus dengan taubat, istighfar, ya banyak banyak berbuat baik dan musibah yang menimpa sakit misalnya itu dapat menghapus ya ketoliman yang ketiga ini. Tidak ketoliman yang pertama dan yang kedua, ya ketoliman seorang terhadap Allah, ya dan ketoliman seorang terhadap ya manusia lainnya. Nah demikian itu akan pasti Allah akan adili secara adil. Ya Dengan keadilan yang sempurna pada hari kiamat Demikian Iqanifiddin Rahimani Warahimakumullah Jami'an nah, Berkaitan dengan uh, bahaya kezaliman itu sendiri Iqanifiddin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Tadi sudah kita uh, sebutkan ya Bahawa orang yang berbuat zalim Akan menemukan buah-buah kezalimannya di dunia eh, Dan eh, sebelum di akhirat Ya di dunia sebelum di akhirat Ya seperti Nabi saw pernah mengatakan, maamin dambin aji dar ayu aji lahullofi dunia ma'amayir dakhiru yudakhiru fil akhirah min albagi wa kotti atirrahim. Tidak ada dosa yang lebih patut dipercepat siksanya oleh Allah subhanahu wa taala kepada pelakunya di dunia, berserta dengan apa yang telah dipersiapkan untuknya di akhirat, selain daripada dosa aniaya albagi menganiaya orang lain berbuat aniaya terhadap orang lain dan memutus tali kekerabatan tali silaturahim. Ikhwani fiddin, hazanillahu wa iyakum jami'an. Ya sangat banyak sekali eh, bahaya dari perbuatan zalim tersebut. Ya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang zalim dan akan menyiksanya dengan berbagai macam siksaan ya dan adab. Kemudian yang kedua, terkabulnya doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, hancurnya kehidupan dunia dan negeri orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian orang yang zalim akan dijauhi oleh makhluk. Ya, kerana mereka mereka takut akan aniayanya dan kezalimannya. Sebagaimana eh, sabda Rasulullah SAW, Ya, Inna min asyari nas mantarakahun nas itiqa asyarihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang dijauhi oleh manusia kerana mereka menghindari keburukannya, kezalimannya. Nah, kemudian kemaksiatan orang yang zalim akan menular kepada orang lain. Jadilah dia orang yang Sanna sunnatan sayiatan. Walahu izruha wa izru man amilabihha, ya. Walau yang kosumin azharim saya. Beranak siapa yang mencontohkan satu keburukan, maka baginya dosa atas keburukan itu, dan orang-orang yang menirunya dan mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita berbuat zalim, itu sangat rentan ditiru oleh orang lain. Nah apabila perbuatan dolim kita itu ditiru oleh orang lain maka kita juga akan menang akan memikul keburukannya ya konfidin. Azza wa iyyakum jamiaan. Sebagaimana ya Allah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berkaitan dengan dosa pembunuhan bahwa ya anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan itu akan memikul dosanya ya karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan itu dosa ketaliman yaitu membunuh manusia tanpa hak itu. Nah demikiannya konfiden. Jadi kemaksiatan orang yang talim itu akan menular kepada orang lain. Nah kemudian kemaliman merupakan bukti kegelapan dan kerasnya hati orang yang talim. Kalau kita berbuat talim maka hati kita akan bertambah keras. Ya hati kita akan bertambah hitam. Dari itu merupakan kedalim, eh, kegelapan. Ya dulu kegelapan di dunia sebelum kegelapan di akhirat. Nah kemudian tidak memberikan hukuman kepada orang yang zalim akan mengakibatkan kehancuran umat. Yaitu apabila kezaliman dibiarkan merajalela, maka akan mengakibatkan hancurnya umat manusia, hancurnya satu negeri Kerana uh, kezaliman yang dibiarkan di antara mereka. Kemudian kebencian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang zalim. Nah, kemudian yang yang berikutnya kehinaan orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian yang, yang berikutnya orang yang zalim tidak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan terhalang dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir orang yang zalim itu akan tergolong sebagai orang yang muflis. Kebaikannya, ya apa namanya, menguap, hancur binasa lalu dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka wal iadzabilah. Nah demikianlah ikhwan fillah azanillahu waaikum jami'an berkaitan dengan dosa apa namanya kezaliman. Maka ittaqud zulm fa inna zulma zulumatun yaumul qiyamah. Hendaklah hindarilah kezaliman karena kezaliman itu merupakan kegelapan ya bagi seorang hamba di akhirat nanti. Ya aku qul quli hadza wa astaghfirullah muslimin innahu huwal ghafur rahim. Materi sekurang-kurangnya keterangan waraq Lafiq para Ulil dan demikianlah keterangan. Alhamdulillah yaqum pada engkau diroja di mana pun anda bisa menyaksikan kami. Materi yang disampaikan oleh Ulil Abu Ihsan Al Ma'idani hafidh Allah dari pembahasan al yaitu poin ini dosa kezaliman mudah-mudahan kita dapat menjauhinya dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab sebelum kami mengangkat pertanyaan di line telepon ada beberapa pertanyaan Saudara Ustaz di pesan singkat ini yaitu di antaranya dari Umu Fadel dan penanya yang lainnya yang cukup banyak Yaitu, bagaimana apabila kita menzolimi orang-orang kafir, apakah tetap akan dibalas di akhirat nanti atas kezoliman kita, baik yang sengaja atau, ataupun tidak sengaja? Dan jika orang kafir tersebut selalu menyakiti tetangganya, bolehkah kita mendoakan keburukan baginya? Mohon jawabannya, Ustaz. Kalau yang kita lakukan itu adalah kedaliman, maka setiap kedaliman akan mendapat hukuman. Terlepas siapa yang kita dalimi. Ya, binatang pun kalau kita dalimi, kita akan mendapatkan hukuman atas kedaliman kita. Dengan demikian pula orang kafir. Dalam satu hadis ya dikatakan, Ittaquz dakwatal mazlum wa inkana kafiran fa innahu leysadunah hijab. Takutlah atas doa orang yang terdalimi walaupun ia adalah orang kafir, karena tidak ada penghalang bagi doanya. Demikian juga Rasul mengatakan dakwatal madlum mustajabah wa in fajiron fafujuruhu ala nafsihi. Ya, doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan jika ia adalah orang walaupun dia adalah orang yang bejat. Ya. Nah, jika ia adalah orang yang bejat maka kebejatannya itu untuk dirinya sendiri, ya, atas dirinya sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dosanya uh, doanya ikhwanul fiddin azniyallahu wa iyyakum jami'an. Ya jadi walaupun yang kita kita zalimi itu adalah orang kafir, maka kita akan terkena juga uh, akibat dari dosa uh, tersebut ikhwanul fiddin rahimani ya wa rahimakumullah jami'an. Ya apabila ya apabila yang kita lakukan itu adalah kezhaliman. Ya tapi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat ya apa yang diperintahkan oleh syariat Ya perbuatan kita sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan hukum-hukum syari. I. Ya walaupun orang memandangnya itu satu kedaliman, nah itu bukanlah satu kedaliman ikan efidens. Seperti misalnya kita berjihad melawan orang kafir, ya yang yang yang apa namanya yang yang berhak untuk kita perangi. Ya dan itu bukanlah satu pelanggaran. Ya ya bukanlah satu hak, tindakan yang melanggar hukum misalnya maka ini bukanlah kedaliman. Tapi kalau yang kita lakukan terhadap bentuk kedaliman Maka Allah Subhanahuwataala akan membalas setiap kedaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah, demikian. Allah waalaikumsalam. Meskipun dia adalah orang kafir. Ya, misalnya orang kafir yang yang tidak layak untuk ditumpahkan darahnya, misalnya ya kafir demi yang mendapat perlindungan dari ya penguasa Muslim. Nah, lalu kita balimi dia, kita rampas hartanya, kita ya tumpahkan darahnya. Maka eh, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang-orang yang, ya apa namanya, yang menumpahkan darah seorang kafir dini, ya kafir yang telah terikat perjanjian dengan, dengan dengan dengan kaum Muslimin, ya misalnya. Nah ini mereka terpelihara darahnya. Nah kalau kita melakukan tindak ketaliman terhadap mereka, maka kita akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga hukuman di akhirat. Hanya fitna, azza wa jalla wa a'yuhum jamia'an atas ya, kita katakan ketaliman yang kita lakukan wallahu a'lam bisawab nah kalau orang orang kafir itu berbuat zalim maka ya sebagaimana kata nabi tadi bahwa doa orang yang terzalimi itu bisa dikabulkan apalagi yang yang dizalimi adalah seorang mukmin seorang yang, yang yang apa namanya ya sebagaimana dikatakan tadi hati-hatilah kamu terhadap ya apa namanya kedzaliman terhadap orang-orang yang yang apabila dia meminta hanyalah meminta kepada Allah subhanahu wa apabila mereka dizalimi mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kedaliman yang paling buruk adalah kedaliman kepada orang yang tidak memiliki penolong selain Allah. Nah, kedaliman orang kepada orang yang tidak memiliki penolong selain Allah. Siapa mereka? Yaitu kaum mukminin. Nah, lebih-lebih lagi kalau yang berbuat dalim itu orang kafir. Nah, doa doa simukmin ini pas, uh, tidak akan ter, terhalang atau tidak akan terhijab di antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengabulkan doanya. Nah, demikian Ifanuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang pada masa sekarang ini, pada zaman sekarang ini untuk mencari keadilan di tengah-tengah manusia itu susah. Orang berbuat zalim terhadap diri kita, harta kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, mencari keadilan di dunia ini sekarang ini susah. Ya. Di dunia ini susah, ya. Di sini juga susah. Ya maka doalah ya kekuatan orang-orang yang lemah Khonifuddin ya sesungguhnya kalian mendapat pertolongan melalui doa orang-orang yang lemah hati-hatilah terhadap doa orang-orang yang lemah ini orang orang yang terzalimi ini Khonifuddin azanillah wa iyakum jami'an taib wallahu alam bisawab Nah terus sekarang di nomor WhatsApp-nya dan selanjutnya kami beralih di lain telepon di 0218236543 sudah ada ibu-ibu yang berada di Bekasi silakan ibu Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam. Terima kasih tentang kezoliman, Pak Ustad. Seandainya seorang muslim ya tadi seorang muslim berzolim, artis dari sekarang umurnya, kemudiannya dia tidak tidak bertobat, hanya melakukan ibadah sholat, perbaikan, apa namanya seperti ibadah-ibadah yang seharusnya wajib selama ini dilakukan, apakah kezoliman ke itu bisa diampuni itu kan? Baik. Yang kedua Pak Ustaz Apakah hasil kezoliman Yang kita dapat mencari uang Dengan hasil kezoliman Kemudian uang itu dibagi dibagikan kepada paket meskin Apakah itu menghapus kezolimannya Cukup itu aja Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa menyimak Ustaz? Ya, coba disimpulkan pertanyaan Ya, yang pertama Ustaz Jadi ada seseorang yang setengah e, Faruh hidupnya itu Berbuat kezoliman, namun di akhir kehidupannya Dia e, tidak Maksudnya hanya berbuat dengan salat Dan ibadah-ibadah wajib saja Apakah hal tersebut hanya akan dapat menghapusi kezolimannya, dan yang kedua ha, Uang yang didapat Dengan hasil kezoliman, kemudian Diinfakan kepada hal-hal yang baik Apakah dapat menghapus kezolimannya juga Ustaz Ya, yang pertama tentunya taubat orang-orang yang berbuat dolim terhadap orang lain. Ya, para ulama menjelaskan syarat taubat. Syarat taubat ada tiga. Yang pertama adalah dia segera menghentikan perbuatan dosanya. Ya, yang kedua dia menyesal atas perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga dia berazam untuk tidak kembali mengulanginya di lain waktu. Dan apabila dosanya ini berkaitan dengan orang lain Yaitu dalam bentuk kezaliman terhadap orang lain Maka syaratnya bertambah satu Yaitu dia mengembalikan ya hak kepada yang memilikinya Kalau itu berupa harta Maka dia kembalikan harta kepada yang memilikinya Misalnya bentuk dosa dan kezalimannya itu adalah merampas harta orang lain Menggelapkan uang orang lain dia ya, mencurangi uh, uang orang lain maka dia harus mengembalikannya ya tobatnya adalah dia melakukan tiga perkara yang kita sebutkan pertama tadi kemudian ditambah yang satu ini yaitu dia mengembalikan uang itu kepada yang bersangkutan ya kepada pemiliknya tentunya kalau berupa kehormatan maka dia minta halal daripada dari orang yang di apa namanya di dizolimnya itu ya orang yang telah dia robek kehormatannya dia minta halal misalnya dia pernah memfitnah seseorang dia minta halal kepada si fulan yang pernah difitnahnya itu ya selama itu tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar lagi ya nah demikian jadi dia minta halal ya dia minta maaf kepada yang bersangkutan nah demikian ya itulah dia syarat ya taubat bagi orang yang berbuat dosa yang dosanya itu ada kaitannya dengan orang orang lain nah demikian ikhwani fiddin hazanillahu wa iyakum jami'an oleh karena itu ya para ikhwah fiddin berhati-hatilah terhadap uh, satu bentuk dosa ya yang uh, yang mana dosa itu berkaitan dengan orang lain ya bentuk kezaliman terhadap orang lain ini sungguh sangat sangat kita katakan sangat mm, mm, berbahaya dan sangat berat akibatnya, ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, ya disebutkan bahwa Urwah bin Uwais. menuduh, ya Said bin Zaid telah merampas tanahnya. Maka Arwah bin Uwais, Urwah bin, Arwah bin Uwais. mengajukan hal ini kepada Khalifah Marwan bin Hakam. Menanggapi tuduhan itu Said berkata. Apakah aku merampas tanahnya setelah aku mendengar hadis tentang masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantas Marwan bertanya, "Apa yang telah engkau dengar?" Maka Said menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha sibran minal ardi zulman tuwiquhu ila, ila sab'i ardin." Barang siapa yang merampas tanah walaupun sejengkal secara zalim, maka ia akan dikalungkan dengannya sampai dengan tujuh bumi. Tujuh lapis bumi. Maka Marwan berkata kepadanya, Aku tidak akan menanyakan bukti kepadamu setelah ini. Ya, Sa'id lantas berdoa, Ya Allah, jika perempuan ini berdusta, maka butakanlah matanya, dan bunuhlah ia di tanahnya. Nah, itu doa Sa'id. Ya, doa Sa'id. Maka Ikhwanifidin perempuan tersebut menjadi buta setelah itu dan meninggal ketika berjalan di tanahnya lalu terjatuh ke dalam lubang. Nah demikian Ikhwanifidin. Rauszani Allah wa iyyakum jamian. Ya, jadi dia uh, apa namanya uh, diadukan oleh Arwa binti Uways. Ya, ya, dia menuduh Sa'id bin Zaid telah merampas tanahnya. Ya, Sa'id mengatakan kepada Marwan waktu itu kali uh, apa namanya ya Amir ya di Madinah. Ya, bagaimana aku bisa merampas tanahnya sementara aku telah mendengar Rasulullah bersabda Bahawa barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan dengan Tujuh lapis bumi. Ya, mana mungkin aku merampasnya setelah aku mengetahui hadis Nabi ini. Ya, namun eh, apa namanya? perempuan itu Arwa binti Weis tetap pada tuduhannya dan eh, Marwan memenangkannya. Ya, akhirnya apa? tanah itu menjadi milik Arwa binti Weis. Maka Said berdoa, ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa orang yang dizalimi. Beliau mengatakan, "Ya Allah, jika perempuan ini berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya itu." Maka perempuan tersebut buta setelah itu dan meninggal mati dia ketika berjalan di tanah yang dirampasnya dari Said tersebut. Dia jatuh dalam lubang dan mati Khonifuddin. Azanillahu wa jami'an. Nah, kemudian juga ada satu kisah yang disebutkan oleh eh, apa namanya Imamul Bukhari ya dari Jabir bin Samurah yang mengatakan bahwa penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Khalifah Umar. Kemudian Umar memecatnya dan menggantinya dengan Ammar karena laporan dan pengaduan tersebut. Mereka menuduh Sa'ad tidak baik dalam salat. Maka menanggapi hal ini Umar mendatangkan Sa'ad Setelah saat sampai di hadapannya, Umar bertanya kepadanya, Wahai Abu Ishaq, yaitu kunyahnya Saad bin Abi Waqqas, sesungguhnya mereka menuduhmu bahwa engkau tidak baik tidak baik mengerjakan solat. Maka Abu Abu Ishak, yaitu Saad bin Abi Waqqas berkata, Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku solat bersama mereka dengan dengan sesuai dengan solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menyimpang darinya. Aku solat isak dengan memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek. Dua rakaat kedua Maka Umar berkata Itulah yang mereka tundukkan kepadamu Hai Abu Ishaq Umar lalu mengutusnya bersama dengan seorang laki-laki ya Untuk melacak masalah ini Di Kufah Mereka mendatangi setiap masjid dan bertanya tentang Solat, solat, uh, solat Sa'ad bin Abi Waqqas Setiap orang yang ditanya Selalu memuji Sa'ad Akhirnya sampailah di masjid Bani Abbas Ada salah seorang Yang dipanggil yang dipanggil dengan nama Usama bin Qotadah Ya, dan di kunyahnya Abu Sa'adah, ya sampai di Masjid Bani Abbas, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Usama bin Qatadah. Kunyahnya Abu Sa'adah, ia ya berkata, kalian menanyakan saat kepada kami, maka kami katakan bahawa sungguhnya saat tidak ikut bersama pasukan, tidak membagi dengan dengan dengan pembagian yang adil dan tidak adil dalam memutuskan hukum. Maka saat berkata, demi Allah, aku akan berdoa dengan tiga hal. Ya Sa'ad yang waktu itu difitnah dia ya, dia berkata, demi Allah aku akan berdoa dengan tiga hal. Ya Allah jika hambamu itu, hambamu itu dusta dan bertujuan untuk mencari muka, maka perpanjanglah usianya, perpanjanglah kefakirannya, dan timpakanlah fitnah-fitnah kepadanya. Ya itulah doa Sa'ad kepada orang yang memfitnahnya. Nah, setelah itu, ya setelah, kemudian setelah itu, setiap kali ditanya, ya, Usama bin Qatada berkata, ya, aku adalah orang tua yang terkena cobaan akibat doa saat. Ya, Usama bin Qatada yang dulu memfitnah saat ketika, setiap kali dia ya ditanya, kenapa kamu kondisinya seperti ini? Maka dia mengatakan, aku adalah orang tua, orang yang tua renta yang terkena ya, cobaan akibat doa saat. ya, Abdul Malik berkata, aku melihat kedua alisnya rontok ya di kedua matanya kerana lanjut usianya. Dan ia terkena cobaan perempuan-perempuan di jalanan. Nah, begitulah Ikhwanifiddin akibat dari perbuatan zalim. Maka setiap perbuatan zalim, hendaknya kita minta halal kepada orang yang kita zalimi. Meskipun itu terasa berat. Namun itulah akibat dari setiap perbuatan Ikhwanul Fildin, Azzaanilahuhu wa Iyyakum Jamiaan. Jadi mintalah halal kepada orang yang bersangkutan. Jadi tidak cukup hanya ya kita apa namanya meminta istighfar ampunan kepada Allah Subhanahuwataala. Kita harus minta Ya apa namanya eh, sebagaimana kata Nabi tadi Mangkhanat indahu matun inda akhi paliyathalal min hulioh. Barulah siapa yang punya hutang kebaliman kepada orang lain itu kepada saudaranya maka hendaklah dia selesaikan sekarang. Nah demikian. Allahu alam biswab. Thanks kerana siapa. Dan juga yang yang berikutnya ya berkaitan dengan uh, kita katakan harta harta yang diperoleh secara haram kemudian dia infakkan visa apa namanya untuk bersedekah misalnya dulu dia korupsi, kemudian setelah korupsi dia nyesal, ya kemudian dia gunakan uang korupsinya itu untuk bangun masjid di mana-mana, ya Ikhwanul Ifiddin tidak begitu cara penyelesaiannya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau dia korupsi, misalnya ya, dia korupsi, ya maka dia wajib mengembalikan uang korupsinya itu kepada negara, ya sebanyak uang yang dikorupsinya itu. Nah demikian. Tidak boleh dia gunakan untuk bangun masjid, bangun pesantren atau bangun eh, apa namanya sarana-sarana ya, ibadah lainnya atau menyalurkannya untuk saluran-saluran eh, kebaikan. Nah itu tidak bermanfaat baginya. Baginya tidak bermanfaat. Ya, nah demikian. Karena Rasul mengatakan menjemah amalan haraman summa tasaddaqo bihi fa fihi ajrun wa isru alaihi barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia menyedekahkannya maka ya tidak ada pahala dari sedekah yang dilakukannya itu dan sementara dosanya tetap terhitung atas dirinya nah demikian jadi kalau dia mau benar-benar bertobat -ber -ber dia harus mengembalikan uang yang dirampasnya itu kepada yang yang memilikinya yaitu kepada pemiliknya kalau pemiliknya adalah negara maka dia kembalikan kepada negara. Ya, kalau pemiliknya adalah saudaranya, maka dia kembalikan kepada saudaranya. Ya, tidak sah dia gunakan itu untuk ya seperti yang disebutkan tadi untuk disedekahannya untuk bangun bangun masjid, bangun pesantren atau bangun apapun. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian sekian dan selanjutnya bagaimana saya masih ada waktu? Ya, satu pertanyaan terakhir di bisa singkat saja. Ada pertanyaan eh dari Abu Syahla yang berada di Bandung dan penanya yang lainnya. Yaitu Ibrahim yang berada di Jakarta Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana jika ada seseorang yang merasa terzolimi oleh perbuatan kita Sedangkan kita tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya Otomatis kita tidak mengetahui dan tidak akan mengurusnya di dunia Uh, yaitu dengan kata lain, kita tidak akan meminta maaf kepadanya karena kita tidak tahu lalu apakah dosa karena kezaliman kita tersebut akan terhapus dengan bertobat di dunia saja karena kita tidak mengetahui atas kezaliman kepada orang lain tersebut ustadz iya ini pertanyaan yang bagus bagus sekali sebenarnya ya kadang-kadang kita berbuat salah kita nggak sadar ya kita telah berbuat salah ya Sementara orang lain menanggapinya itu satu satu bentuk kejahatan terhadap dirinya maka ya sering kita dengar dari para salaf mereka minta nasihat kepada saudaranya ya mereka mengunjungi saudaranya dan bertanya ya ya fulan adakah sesuatu yang engkau lihat kurang pada diriku jadi mereka senantiasa mempertanyakan diri mereka ya kepada orang lain bukan mempertanyakan orang lain ya nah demikian Ya, jadi mereka bertanya tentang diri mereka. Fulan, adakah aku salah kepadamu? Fulan, adakah hutang hutangku kepadamu? Nah, demikian. Para salaf selalu menghisap diri mereka. Ya, sebelum ia ya, datang hari penghisaban. Nah, ya, mereka senantiasa minta nasihat ya, kepada kepada saudara-saudara mereka. Nah, demikian. Selalu mempertanyakan diri mereka kepada saudara mereka. Ya tentang ya, apa namanya apa yang telah mereka lakukan terhadap saudara-saudara mereka. Nah ini merupakan contoh yang baik, Khonifidin. Karena kadang-kadang kita merasa tidak bersalah, padahal kita banyak kesalahan. Kulubani Adam kotok wahai rokotok ina tawabun. Sebenarnya tidak bukanlah suatu kita katakan ya, aib ataupun celah. Ya kita bertanya fulan adakah salahku kepadaMu? Nah demikian. Adakah sesuatu yang apa namanya yang e, mengganggu dirimu ataupun satu yang me, e, apa namanya menyusahkan dirimu, nah demikian ya. Atau kita bertanya kepadanya, eh, minta ke, nasihat kepadanya. Nah kadang-kadang kita lihat saudara kita bersikap e, tidak biasa terhadap diri kita. Nah itu kita biarkan. Ya, kita tidak tahu bahasnya kita telah berbuat salah kepadanya. Maka tidak ada salahnya dan e, tidak ada celah dan dan cacat dan aib kita mempertanyakan diri kita kepada saudara kita tentang diri kita nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah nah kalau lah itu terjadi tanpa satu apa namanya ya kita katakan kesadaran dari kita ataupun tanpa kesengajaan dari kita maka Allah Subhanahu wa taala ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memaafkan diri kita Ya dengan bertaubat kepadanya. Nah demikian ikan ifidin azza niyyallahu akhun jami'an. Maka dari itu sering-seringlah kita uh, minta halal kepada orang lain. Coba lihat Rasulullah ini contoh ya yang diapa namanya yang diberikan oleh Rasulullah. Satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat Barang siapa yang merasa punya hutang kewaliman kepada diriku maka hendaklah dia menuntutnya sekarang. Maka bangkitlah seseorang dan mengatakan Rasulullah engkau pernah memukul punggungku. Ya, tentunya Nabi melakukannya tanpa beliau ketahui kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, maka aku menuntut aku ingin memukul punggungmu. Nah, Nabi menyilakannya coba lihat, Nabi menyilakan orang itu untuk memukul punggungnya. Ya ternyata setelah Nabi memberikan punggungnya, ia bukan memukulnya, tapi memeluknya dan mencium tanda kenabian yang ada pada punggung beliau. Ya, nah demikian. Nah ini ini satu pelajaran yang bisa kita petik bahawa Nabi mempersilakan dirinya untuk dihisap, ya di dunia. Ya, beliau bertanya kepada sahabat siapakah yang pernah merasakan, ya siapa yang pernah merasa aku pernah aku mendolimi, aku mendolimi ataupun menyakiti dirinya. Nah demikian Allahu Alam Bishawab ini adalah pelajaran yang perlu kita banyak apa namanya perlu kita ambil dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya. Bahawa ya tidak apa namanya ya tidak ada salahnya lah kita bertanya kepada saudara-saudara kita atau orang yang yang pernah bermuamalah kepada kita adakah kesalahan yang aku lakukan? Nah kalau ada ya minta maaf dan demikian. Maka dari itu para salaf dahulu mereka memberi badannya meminta maaf sebelum diminta untuk meminta maaf demikiannya khanifidin. Ya mereka bertaubat sebelum diminta untuk bertaubat. Mereka bertaubat setiap saat. Ya mereka minta maaf setiap saat bukan hanya waktu hari raya saja kan begitu ya seperti, seperti yang terjadi atau kebiasaan masyarakat kita anda demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kerana ziarah keren dan dikanakan waktu sudah habis mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz, untuk menutup acara kita kesempatan pagi hari ini. Ya. Ehun ifidina azza niyalallahu ayyakum jamian. Tadi telah kita sebutkan ya bahwa bahaya perbuatan talim itu sangat banyak sekali. Ya semua orang atau semua manusia pasti tahu bahwa perbuatan talim ini adalah satu dosa. Di dalam Islam juga ya, perbuatan talim ini digolongkan sebagai suatu dosa besar. Nah, ada beberapa kita katakan bahaya dari perbuatan talim itu yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, Allah SWT akan murka, ya, marah kepada orang yang talim. Dan Allah SWT akan menyiksanya dengan berbagai macam uh, siksaan. Dan Allah SWT tidak akan melepaskannya. Allah SWT tidak akan melepaskannya dan membiarkan kezalimannya. Yang kedua, doa orang yang tertolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahuwataala. Kemudian hancurnya kenikmatan, ya, dan kehidupan dunia dan sebuah negeri akibat, ya, kedoliman. Akibat kedoliman yang mereka lakukan. Ya, kemudian orang yang zalim akan dijauhi oleh manusia. Ya, karena mereka ingin uh, mereka uh, ingin menghindari kedolimannya. Ya, orang yang dalim itu akan dijauhi oleh manusia. Karena manusia akan berusaha untuk menghindari kebalimannya. Nah, kemudian kemaksiatan orang yang dalim akan menular kepada orang lain. Perbuatan orang dalim ini, ya sangat rentan untuk ditiru orang oleh orang lain hingga akhirnya dia memikul dosa orang yang menirunya juga. Nah, demikian. Nah, kemudian kebaliman merupakan bukti kegelapan dan kerasnya hati orang yang dalim itu. Ini merupakan kegelapan di dunia dan di akhirat dan kegelapan bagi hati orang yang berbuat zalim. Nah, kemudian ya kebencian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang zalim dan bahwa Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, kemudian kehinaan orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya bahwa dia akan termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang habis kebaikannya dan justru dilemparkan ke dalam api neraka wal Nah demikianlah ikhwani fillah, mudah mudah-mudahan kita dapat menghentikan perbuatan zalim dan berhenti dari perbuatan zalim dan menjadi hamba-hamba yang yang berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Ya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ya wadatabgil fasada ad fa innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan ya di atas muka bumi ya dengan berbuat zalim sesungguhnya Allah Subhanahu tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Demikianlah qul qouli hadza wa muslimin innahu huwal ghafurur